21. fejezet Rész ezredes elkáromkodta magát. Ez az átkozott eset mind bonyolultabb lesz. Kézbe vette a gyöngy Nem téved? Nekem igazinak tűnnek. Kiváló hamisítvány. Mi következhetik ebből? Gondolja, hogy Lynette Doyle másolatot készített a saját nyakláncáról, és azt hordta. Vannak, akik így tesznek...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 Aranyos, derékasszony, igazi előkelő lélek. Ezután következett Simon Doyle fülkéje. Pizsamáját, szükséges apróságait átvitték Besznerhez, de két jókora utazótáska meg egy csomag itt maradt. A gardróbban is volt még néhány ruhadarab. Most figyeljünk, barátom, mondta Poirot. Nem tudom, nem ide rejtette-e a tolvaja gyöngyöt? Lehetséges lenne?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 Poirot elhúzta a száját, és visszadugaszolta az üvegcséket. Talált valamit? kérdezte rész. Ecettel nem lehet legyet fogni, felelt Poirot egy francia mondással, majd felsóhajtott. Egyelőre nem volt szerencsénk, kedves barátom, a gyilkos nem volt elég udvarias. Nem besztette el a kézelőgombját, nem dobált el sem végeket, sem zsebkendőt, rúst vagy hajtűt.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 Poáró elmondta Doyle-nak, mi áratban vannak. Mikor megtudta, hogy a gyöncsor megkerült Miss Bowers jóvoltából, voltából, de hamisítványnak bizonyult, Doyle nagyon elcsodálkozott. Bizonyos benne, monsieur Doyle, hogy a felesége nem készítetett másolatot az eredetiről, s nem azt hozta magával az útra?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 – Valószínűleg igaza van, barátom. Poáró kinyitotta a fiók szekrényt, s jókora nehéz Colt revolvert szedett ki belőle. Megnézte és visszatette. Úgy látszik, nem csak Mademoiselle Jacqueline hozott magával fegyvert. – Igen, ez kétségkívül sugal néhány feltételezést. Viszont Linette Deutte nem ilyennel lőtték agyon –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 Ő halálosan becsületes, nem lop gyöngyöt, kezeskedem róla, nevetséges még csak rágondolni is! Poirot furcsán megcsillanó szemmel nézte. Olalá, oh, hogy megharagudott? Simon makacsul ismételte. Jackie becsületes leány! Poirotnak Jackie hangja ötlött az eszébe, amint olyan forró mondta Assuánban –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 fordult az ajtóban álló sztjuárdeszhez. Mikor látták utoljára? Tán fél órával azelőtt, hogy villás reggelire csengettek, ezredes úr. Át kell kutatnunk a kabinját, vélterész. Hát, ha találunk valami nyomot? Lement a lépcsőn, Poirot utána sietett, bementek a kajütbe. Louis Bourget úgy látszik, nagyon unhatta másokhol miának a rendben tartását, mert a magáéval ugyancsak keveset törődött.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 Rész sötétem mondta, a leány nem tűnt el, itt van, az ágy alatt.